Amikuzeko haute txiguziak, ados balimadira kirol txala berri bat eraikitzeko, behar haundiak baitira sailortan amiku zealdian. ez tira denak ados, erri elkargoko azken bilkuran hartu den erabakiarekin. Konkretuki, erri elkargoak bere ganatu zituen amairu hektar alur aiziritze aldian, dola urte, pentsatzen baitzuten eritegi berri bat eraikitzia. Geroztik, klinika, lotu da, baionako ospitaleari, eta beste proiektuak badira horren inguruan. Eta gelditzen ziren 13 hektara lur horiek salduak izan dira Dona Pauliko Herriari kirol sala berri horren eraikitzeko. Zermaneretan, manieretan espikatzen dauku Herrik Narbaitz Jogigi Amikuseko Herri elkargoko ko presidentak. Ce 13 hectares seront effectivement hektara horiek salduak izanen dira Dona Pauliko Herriari baliatutako do kirol eraikuntza berria dirustatzeko de Saint-Palais soit donc uh, maître d'ouvrage de l'opération. ]ko Idia kostako duen proiektuaren iramailia isaitia eta aukerako ere 710000 € eskuratuko du hegi elkargotik. Pour financer une sport et qu'elle devienne propriétaire également des Dona Pauloko beraz 13 hektarea lur horien jabea 550000 €tan erosten ditu eta lur horien komertsializazioaren bidez da kirol sala finantzatuko estos terrenos que vía leur donc, euh, sport. Esti lau techiguzia saltze horrekin zergatikote esplikatzen dauku horien artean den santalergi aiziritzeko auzapesak. Nik kontrabatutot S de l'arene de la Bériu xeneediteko kontra izan, un paketa horren kontratu. Etgaba hori nik gusten duta lehenen helburua da, ane kuzitu ezibilitasguana de amai ustar aurrien entea eri el cargo berrialdi eta beste proposamen bat egin dut, uh, bilkuraren boran. Hon hartua ez dena izan, eta proposamen azen, behaz sei uh, ektara erdiabaitzik ez uh, xaltzea, uh, erre elkargotik donapauleko egirat, ene iduritzat aski baitzen uh, proiektu horren eramaiteko.